Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala anihi wa ashabihi ulwala. Allah në më dhruarë, fërëndrojmë, në në të për tëndim dhe in fale kërkojmë. Në salavzat dhe bëkimet e Allah të kërshën e Muhammeden, sallallahu ala sëndi, familje të shokët, dhe të gjitha që ndjekin pëtru këtërëndin në këtërëndin në këtërëndin në këtërëndin në këtërëndë në këtërëndë në këtërëndë në këtë zhvillimet rëndësishme të shpërëngullës të higjirejtet të cilat si ku që kemë përmanë në padushëm këtë zërohen një nganëgjarja të më të rëndësishme dhe më mendikim në jetën e pegamerit sallallahu aleyhu sallam dhe kemi thënë se pasi që u dha leja për shpërëngullëja dhe pasi që filluan një erë të levizë në drejtim të Medinës Patë me të verditë rastët të ndryshme dhe interesantës e si njerëzit e mërën këtë rukë të sakrifijës. Dhe që shame për këtë kemë përmand familjën e Busallemës, së bashku me grunën të ju Busallemen, si u shpërëngullën dhe sa i shtëqmimi dhe këstoja këtë fa i shpërëngullën për ta si familje. Ma dje, Busallemën e tha, nuk di familje që është spërëvuar si kurse, u sëpërvuam ne. U sëpërvuam ne. Gjështu prej asaj që është e përmendu me libët e biografisit e përgamerit s.s.v. veçenisht e kapitulli i shpërmbullis është edhe shpërmbulli e omerit radiallahu ta'ala anhe dhe një dhe me shpërmbulli e omerit allahu që vëtikna qënë me të kjenë përmendur dhe rëzunit të ndryshme shumë për e tyre kanë të mejta në të transmitim, nuk janë të sakta. Andaj është mirë me ditë, në disa gjyra që janë të rëndësishme në lidhe me shpërgur në Omerit radiallahu ta'ala anhu. E njër është mjësë njëzve, se Omeri radiallahu ta'ala anhu ishtë të trim dhe shumë i guzim shumë. Andaj nga trimili e ti, aj jorë alëherë, Del të publikesht të shprasht të mendimin të ti dhe besimin i besimin të ti në mesin e korejshët mjekës Dhe këtë pas për asysh këtë gucim të ti Kanadis e të të smetime se edhe shpërngullin për medine e ka bërë publikesht të hap të Zomeri Radiallahu Ta'ala Anu Ma dhe këtë të smetimi referohet Aliut Radiallahu Ta'ala Anu Qëli ka thëmë se të gjithë jenë shpërngullur fshëvë razinë Përveç Omerit, radiallahu talanu, Ta i cili doli i armatosur në mesin e Paris së mekës, të që ishin në pranit e qabës, dhe pas një shkëmbim i fjallësh, u tha ai që dëshkërën të vajtonë nëna e ti, dhe ai që dëshkërën që të mbetit gruja ti e veji dhe fmitet ti e time, të adinë se unë ka morë rrugë për higjratë, më shpërngullë për këto. Kësaj rrugë, ndaj kur të shënë që kështu me mbejtë familë të ti, takuhe më të venditë saktuar. Për të i sfiduar ata dhe për të i provokuar dhe në këtë mas, sa që ka përmenë edhe detalët të shpërngulljes. Dhe këtë të zëmëndim e flanën se omeri ka bërë shpërngullje publikisht, ma dje jojtë të publikisht, për a duke sfiduar kërështë të mekët që të nd Qëtër së njërë për Omeri Radjëllauta Alanu, mirë po si pasë shumë të djërësime të djetarëve dhe verifikimi që jë ja ka mërë pastaj transmetuësve të këthonë gjojnë dhelse, nuk është të vërtet. Si basë tashë të djërësime më të sakta dhe mëndimë më të sakta, dhelse Omeri Radjëllauta Alanu kështë të vër shpërngullje si kurse adhës hapët e të tjernë. Dhe nuk është të vërtet se ka bë Madje duke provokua. Mirë po e vërteta është si ku shëtë tërsmëton djallit i imni Omeri Radjallahu Ta'alanu e si li ka qenë pjesë shpërngullis e si ku shpërngulli Omeri më thonë në atë, atë valjë të shpërngullis thuhët se ja kanë qenë të afër njëzët persona që e shpërngullis bashku me Omerin Radjallahu Ta'alanu shumilë ca pëjtyre familia Omerit e përqura diqiti Allahu wil Omer. Paraqitja është më shumë shumë më afërt me çenin sakt dhe më i arsyetshëm në mënyrë logjike shumë më, më, më, më kapshon për shkak se ajo që na e transmeton është pikërisht ajo që ka qenë pjesa e qsoj për ngulje. Andaj shpërmendum sipas transmetimeve të Ibn Omerit se Omeri radhiyallahu ta'ala kur ka vendosur me ushrngul është marrë vesh me dy shukë të ti, të afert, që i ka posë shumë tafërt, që zbashku së përëngullin. Ata janë, njeri për tynë është Ajashit në Rëvija, dhe tjetër për tynë është Kishami Mënaas. Këta dy kanë qenë shukë të omirit, dhe janë marrë vesh që, më thonë, në pjesë aktuar të natës të takuan me një vendë. Nëse vonohet ndokush këtyre, atëra ajëdot nuk kuptonin se e kanë zënë kur ai ishte me ikës. Dhe mbeten me të tjerët me vazhdu. Dhe në në në në start takë të tëndivja me kuptues Omeri që është shtrëngul Fsheh Orazi. Qëse është marrë vesh me tokun vancaktum, nëse zihet ndokush më tyne, atëra vazhdojnë të eksperantiv në kuptues Omeri radhiyallahu taala më është për ngul publiki, është për ngul Fsheh Orazi. Sidoqoftë Në mëmendin e caktuar për më utakur në mëngjes të me thonë dhenë caktuar nuk ka njëri pëjtyna. Si mësë më të njëmë të caktën nuk ka ardhë Hishami ibn Asë. Nuk ka ardhë dhe sa ajashin në Rëbija erdhë zbashku utakua mëmirën dhe vazhdo në rukëtimin. Pasi që kanë marrë rukë, kër ajashin në Rëbija ka qenë i afertë, thuhet ka qenë vlan nga Qumshti ose vlon nga nëna me Ebu Gjahli dhe Ebu Gjahli me një bashk ullëtarës njës me e këthy në meke këtë ajashën këtë bashk ullëtarën e Omeret radiallahu ta'ala në këtë ku pejgamesëm andë ishte në meke nuk e shpërgullë andë nga së këtë kemi thënë shpërgullë i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe Kër arrinë të Kubaja, që ishte hyrje në Medina, atje e i, i takon Ebu Gjeli. Por tashma ishte vonë me i këthy, kuptin dhunës. Tashma Ebu Gjeli përdori një strategi shumë përfide, një hile shumë të ndytë. Dhe i tha Jash ibnë, rabi jashki, bashk uhtarit e omerit, i tha, Shilaj që të këthej është meke, nga se nuk e din ti si e kamlen në nëntënde duke vajtuar në meke. Në ndeshe që nja provoku aspektin emotiv, që në kuptim të mëcunit në në keq, e që të më radhë ndaj këthehu. I tha nëna jote ka vendos dhe është zotu. është zotu nëna jote se nuk do të lahët, se shaj revolte dhe nuk do të futët në nëhija, do të rinë dheri të në këndë nën rrez dhe djelit, dheri sot vdes. E kjo për dushim, ishte të tër për a jashët, që në në në jote me vujtë dhe në në në në jote me vdekë nga uria dhe me vdekë nga djelit, pëse ti i a kje djekë zemrën, kjo ishte për dushim goditë se për a jashët në rëvjenë. Dhe fillaj më ullë kundë për më uhtu së bashku me ta. Omeri i tha, është makshtremë, është vizionohë dhe shetë e larë, i njefte kërë është mirë njefte atërë. Tha, Omeri, radiallahu ta'alanu, në najote, në momentin kur kaplotë nga, në mëhon, uh, insekte që vici pasurë e papasërtrisë, ka ma ula, sënë mësabëraja, të garantëjë, e në momentin kur, E raskapitin, e rejese dillet kome hinë një, nuk e qëmë gatë kjo, ande më su këtëse s'ki nevojë, edhe në qëpësë është i vertet, nuk qëndërëm gatë aja. Nësë sërëm, në të këtëm i një, nësë aji tha, po këthehem, nga se edhe e qëtësoj nënen, në nëse në zotu e se nuk kome i u këtë jetës nërmale, po u këtëune, po shkëj pra dhe, po e qëjnë ven zotim në nësë, po këthena që janë të plus kësaj kam një pasuri që kumë në Mekë po kthena po e marr. Shikon Amerikës çka i tha. I tha asht mashtrej, nëse e ke pasurinë ti vjen që un jam nga më të pasurit e Korajshëve. Don, Amerika që nga më, më të pasurit e Korajshëve. Tha ti që jam nga më të pasurit e Korajshëve, andaj gjyysme le pasurisë po ta ndajmë me sokshta. Sigonë. Po sokshtaj gjyysme me të mos me sokshta. Ai tha ju atë s'kthej. Kër e po, Omeri, rradiolat e alon, këmgurit i pas gjitha këtyë negociatëve dhe pas gjitha këtyë argumende që ja prezentoj dhe pra, pas gjitha këtyë oferteve, prapa i vëdnës më këtëvi, që fari, thë Omeri? I tha, atëherë, mërët devën time, është shumë me fortë, shumë me fuqeshme dhe shumë me shpejtë. Nëse rrugës vrenëse je mashtru dyshanë dëpërnë të të të të të të të të të të të të të të të të të t donc devet lloj lloj kampecat janë shumë të shpejta dhe janë këto që shme forballojnë domthon rrugtim të gjat në kushte të vështira ka lloj këtu ka shumë çertë shpejta këtu më fikra këtu rrot andasojmë së bashku sot me 100m me 2 kierë njëri një kierë ka pa në shtat model më dhili, më i lartë do shumë i ri të të ec bashkë me ta momenti kur ashasa i mashtru shkela Dhe për dushim se modellë i majri që është, aji mund me e të shpej që këj fundët e ka përlem me e pa, jo me e zonë. A në më mirë nuk dëndë këtë asësi si që me pësu shoku i ti. Tha mërë di, a pësa e, e jadimi se shumë është rajtë, dhe ishte me kësër të në alë. Dhe mërë i e në skarit Medine, ishte tek në periferit Medine. Tha mërë me di e vendime. Atër kjo mëri dime në unisëm. Kur jena frun në afer mekes, Në bëgjaj e li kole ka posë për në frutë të meke të asheni lërë më bërines, i thë avloj oh, jam, nësa që ka posë vlon nga qumëse të vlon nga nëna, i thë avloj oh, jam, devja është ljo dhe jamja. A pranan që t'hipi bash në t'in devën të ne, në meru me veti që mështë jitë si të ashtë në komë, dhe devja jamë për në bërë që është ljo dhe me meke. A i thë pomërës iho, zblitin nga devje, dhe duke ull devën për mëjim të Ebu Gjeli, ata dy u hodhen qaf, e rrahen dhe e ledhen a jash i më rëvian, e vendosën bideve dhe të nënqmuar dhe të poshtuar e fëtën në, në meke. Dhe tash dy shuk të omenet ishën të rëvnuar. Kisham i bëllas në esin, të pinë fillim u ledha tje, se cë në këmë të kim, a ju kapë, u zbulua planit tjune. A jash i më rëvian, u këthyë, i mashtruar në meke, nërshë omeri i vazhdi për në Medine. Ka odëzmedime se këta janë torturuë dhe janë sprovu dhe kanë ranë sprovë. Në atë kuptim, kanë, kanë bërë dhe vëprive që janë të mdaluara, por nga presionit. Dhe kjo ka përë që pashtaj në zhgënjihen, ma dje edhe për ta të menduhe se kështu në la nuk ua pranan asë adhurimet të Ma di azbesimin përshka këse, dhe më thonë, janë nështruar për e surit në sëprokë. Derso është përgullë pegamberi S.A.S. dhe kër është përgullë pegamberi S.A.S. dhe kër është përgullë pegamberi S.A.S. i zbritja të një ajetë, i të në surit në zumër, ku Allah o thotë, Kullja ibadia alledhine asrafu ala anfusihim, la taknatu min rëhmët illa, inna Allahe jagfiru dhënubë gjemiëa. Dhinë në fund të ajeteve që kanë zbitë Njënë me këtë temë Qka është kja jetë? Kulli ja i ba dhjë ledinë e së rëfu Thuaj O, robët e mi që e kini tepruar dhe më kate Shumë gjuna këni bua Mosgaboni me e Hum shpresën dhe falën e Zotit Nga së Allah i falë të gjitha më kate Omeri thëtë, ku zbiti kë jetë Ne ishën nëbindurëse për qëllim janë pikërisht ata të sëtë dështuan të jenë stabil në iman. Ishën nëbindurëse ajeti kao për ta. Dhe Allah gjennë nëra prapoj i në kurajanqë. Edhe pse këni fulja që nuk duhet. Edhe pse e këni bërat që nuk duhet. Me gjithat i falzot i më katët. Dhe Omeri e mëni supletën të në vëzën. Dhe e shkru këta jetë në sub letën, dhe ja të subletën dhe jë dërgëon shokët të ti Hishamjë dhe në Asës në kështë të medku, në meke. Jë ja dërgëon këtë letën. Dhe e arrin letën për mes një të deleguarë, një të dërguari, i arrin letën këti njerë i të tashmë ishte në meke. Dhe e lezhen a jetën, për së kuptonë, për së më ka qua meri këtë jetë. Nuk, nuk e din, nuk, nuk mund me lidh a jetën, nuk e kuptonë që ka pëthotë po këtë. Edhe thot, o Zot, për të lutëm, në që pe gëmeshëm se kishtë më në meke, kër me e pytë, gjithë gati që shpër ngull, andaj tha, o Zot, i madhë, më frimëzat dhe më mësa për kuptim në këtja jeti. Dhe Zot, gje levojala, si kërse ka në të smëtime, e inspirantë, se këtë ka të bëjt për ty, për ty është këtë. Ti ke po këtë, dhe jemi të ishgënjurë. Nëm ti nuk përshësht vëjtën në dhe nësë të ashtë më jemi meritur me shkute kë pegamerësën, Allah u prapë pëtëratë, për, për kundër më katoj që i ke bërë, të falë në gjënojtë këtheut të, të zotinë. Dhe i ka përdeven, dhe në mënyrë të heshtur, vazhdojnë kësë e rëllë e sukcesur, a rrinë në Medinë të pegamerësënë. Katërës medime ku thotë që pegamerësën ka thonë, kush masilë a jash i më rëbian dhe isham i <coughs> në meke <coughs> E thua që ka shku me e një shkëtu një Njëri që ka përsa një El Valit, Ibn El Valit, Ibn El Mughira Në njënit Në mënë pej Djengo se një përve të Njënit prej uh, Kondashtorët të mlajtë Përgamberë në meke Thua që kështu janë shkëtu Dukë e ulliru në njër uh, Të fshatë Ka shku i kalderu dhe janë ikë, ose thua që Ameri ka shku letër dhe ka shku qoft, të qoftë, të ndërër dhezër këtu ka shumësime që japën me kuptu madhështin e Amerit me qurinët ti, por shumë gjërat e tjera të të të tëtë ka në ujë më, më përmaj një dhe me këtë, këtë rast. Mi përdujmë po, përndë disa pëjdo bive. E para është se në fillim korejshtë të me kësë disin myrë të pa e sheshtë të paranë cishë me shpërngullë është pun kuda është pun gjakë mirë po kur filluan të shpërngulen autoritetet të shpërngulen njerëz që si kanë dikim për të bërë tash një grup Mekë Medinë filluan me ushtecutë filluan tash me dërmuar masa që vënë shumë i penguar pas mëshku në Medinë dhe as ka qen presion i madh dhe as ka qen pengesa e madhe mëshku me para mendone kur edhe merr ditë në bokët fshihur azi gase nuk e ka bën gafrika edhe shumë nga shatë nuk janë shpëngullë fëshërës nga frika, mirë po, e kanë pasë të ndaluar, apo e kanë pasë të ndaluar me këthi dorën. I u ka thonë zote Gjellewala, ku fu e i di e kumë, durët largë me i majtë, së ka konfliktë. Edhe tashtë me bomë me u shpëngullë publikishë, sulmuashë, mos me u këthi problemë, me u këthi problemë, kanë preferu që ma mirë me, me uleru nga sprova vetë vetës, me shku fëshëmë rëa gjërën. Edhe këtu është një meqyrë ashabe të pejgamberit, të zonë e ka pasë, merancia është me krypunën. Nuk kemë rec ka thuhet ai frikacak apo sporta guzim apo këto, pse ai fshihorazi del boll për boll nasi guzimtar si pasë ka pasë në komplekse çka thuhet. Ata kanë pasë meranci që puna më grupi si duhet. Projekti më përfundosi si duhet. Kë mërancit, çka fën njerëzit, nësi ata të direktorë dikë sa po të, të meranci. Ata ka muid më vonë melet ti frikacak ton burr, haj dil ditën në ditë bimekës se të shvojë për shkakun. Në kjo kombagi me nga tësmu mene, nësë ka pranumi, dhonë t'i kushtja, hajtë nësë stutështë përshamë vë delë. Po me gjithat, këto komplekset e këtyën nëgarkeseve të autoritetit si ka post sahabë, dhe që adheshë pas imonit. Pra nda edhe kanë këshu me, me kry punë, njo me u kompleksumë, përse fjallëme. E dyta që mund të mani për kësaj të ndë, ndërëblëzër ndër, ndër, ndër është, uh, njohje e Omerit për kurthët e armejqve mësme kom më ndjelitë, mësme të mështu kalaj, me njofë, i ka njofë të meni kushëm këta, i ka njofë të meni kushëm këta, përnda edhe njohje e kurëtëve, njohje e, e, e strategjive të ullëtë dhe të pandërshme, me mashtrime, me gënjeshtra, ka qënë një prej, ndihme zë që omeri rëllonë në basë kësa e ka, qëllu shumë një mosë kaftë, përnda njohje e kurëtëve të armigjve e njohje bi gjithatë armikut më të madh të shejtanit është një prefaktore trembë me shpëtupej shiritin e tij. Ti. Dhe sa më shumë një shejtanit qysh më shtron, aq më të mbruturimi më vonë. Edhe të megjithë shejtanit gjithashtu sa më mirin njëm kurthat, më të kursyrim, më të mbruturimi, nëse nuk i njeh mundes më na e vitat për vepru. Duket qoftë sinqer, duket mirë po këtë rast mund të më psu si pasojë e sinqeritetit, si pasojë e ndoshta Shkirtë bardësisë tëmë dhe se ti i mjetë, sikusaj kam pomëre hëbë dheve, se ka dhe që aj se ka pënd dheve në ypë, kamë me, kam me mashtru, pa njuhë e kurëtë mërënësi se shkëtanë e nje vetë. Andë që farë këthë në meri, radiallahu ta'alanë, këthë nëstu bi hibbin, walë lëkhibbu je kde'uni. Këthë nuk jam mëne mashtru, për asë mashtru në su mashtru në mua, në ne hile zbaj zguptem ama i nje hilet në kohën e gjatë që mund muapo se i nje mirë ndonjë e shirit, ndonjë rrugë të qthia, ju për më ndjeqa të rrugë, mirë për më i njoh çmos ndaron këtu, ose mos po moshtuosh të kërkuhme. Me këto suçitve të semtuar, më kujtohen se jam më arshtoj të kushe në emër të sinqëtisë në emër të dashta punëve mira dhe më ro më ro nga një virë të ndaj vitetit apo. 65 sa që mund të piksoj të ndrosh Shikoi këngë gëmbunë Omerit. Për dhjetë shumë për neve. Omeri fillimi tha, mos shkose pa të mashtruar. Do të garantoj se nëna jote nuk çëndron. Kur të ka plan zhvegur i i i, i, i, i rezë ditë më ke, komë hire dhe komë pyet ku a je bële. Apo, sponsor bregat për këtu. Po ai refuzoi. Omeri pastaj shkoi edhe hala më larg. Po pas ajo gjyste pastaj aman mësh më shko. Shikao sa ka dobbi këtu. Eprapa po, gatishmëria e një vlloi musliman që të paguën me krich çka ka për merruet fenë vllaut vetë muslimanave. Ai nuk thon, puna jam është kërca, anë të po të punoj dom. Por tash qoftë puna s'tonë puna stamia, ja, ndaduk me të vërtetë shumë të të të bashkuar dhe shumë tonifikuar për merruet një gjë nga Rashidit, nga Lehdhit, qoftë këthe ndoshta me sakrifikuar nga vetëta diçka, me pagu diçka, me u lutur me diçka, që merruet fenë tjetër. Ense kjo është për fenë tjetër çetë në, në, më nëse në do të më sakrifikoj sa me paguam, me rrit për fenë familjes sonë, gruas tona, fmijët tuaj që më radh. A dhe më leçi më pranu gjënje faktike, s'po doin vallapa. Vëla spongojnë, po për të quzimin do të Allah. Po sa ti paguti. Sa ti që ti në gjendje përshëmbe me sakrifikoje dhe me lut, me hiq keq, me hiq dorë prej diçkafit, që do të ishte në dobitë, uzimit të familjes sonë, të stabilitet të familjes sonë. A më vjen tha Tollu ju se posuist. Pesh mes shikoj. Ju sa dëshëbi atë kthea për shkak të ajë ta dësin në shpinë. Po më ishte nga më të poshtë në korrishtve, nga më poshtë. Por asojse gjyqë me pasuistë shumë tha gjyqë më të vesh më shkapo. Edhe kë u merrit tek u punësh ai, u merrit ambërinë dinë. Ne erdhëm bashkë, por sa më kështu punë jote, nuk ka as kë punë jote. Nuk duhet të kuptosh fenë e njëri vetë të punë jote. Por duhet të ta kuptoj punë gjithë për të për bashkë. Atë më untësu por fenë të gjithë bashkë. Qase bashkë mundë më qejë stabil. Dhe bashkë mund të kontlitim me, kont me zë të si duhet. Dhe ato shpjeksojnë kuptim të ndërzuën me këtë humbje, unë no, e strahsova, atëpo çka dush. Nuk u dorzuar, nuk po dëgjon me me me këshill, provoj më yush me, me ofertë, nuk po dëgjon me kët ja vë kët në fund të tek fundit, pasi po të më shku, s'po ku bëre ç'i deve, nëse është diçka, bilek. Sheqet nuk e nuk e na deri në fund tentoj të që edhe me mundjen e fundit me rrugë ndonë tjetër. Ne s'na duhet sot spontano kë me rrugën ditën e vet. Po për, për një fjalë të vogël e lën atë. Unë më kuptim të duhur, mëna më këtu, mëna me rrugë, mëna më mojë zonë tonë musliman. Jo po se s'na me, me dorthu më në një gabim në diçka, më herë çdrimë, më herë gjykime, më her fjalë sot, a dish nuk kanë tis, nuk kanë kë, nuk, nuk nuk është kë rrugë e Omerit që këna obligim me e një rrungë në këti burë, të sabëve, të të të, ja ja sa të të të të të të të kamerit, sër Allah a.s. Në të të të dë, në fond, ma në nikoë të caktuar, prapë u kujdesht, ja qëja jetin e të të të, që Allah që ka padat të këthehu, apë shëa kish pres, Allah pëtë, nuk e lana, nuk dirë se, pështë të nuk e lana, nuk e lana në durë të armeggjë, nuk e lana në durë të sproves, anëdaj ishte i k e shokëve të ti, e miqëve ti, nga se nuk është shëshqia të ndërënëve kërkuha dëfrimit, arktimit, të doleve, e muhabeteve, neve. Por shëshqia është aje cëla, me të verë garantën hujët fesën. Bashkëresht jemi matë fortë. Pa nësi ku se ka thonë Aliyu radiallahu ta'ala anhu, lejse së sadiku men së dheqak, inne me së sadiku men së dheqak. Kjo e shumë e meqme. Aliyu ka thonë nuk është la ju të ajë cili, Si kur sa thot publiku ta punraf, çfarë është mirë këti. Kur sa frisht, sa këshot. E kur ta kthesh fyrat, hajt vëllau ku mundosh me ta, ku më thon ske këk me ushtime ta, edhe të lën, lën këç, lën 15 metra. Këshë shok. Shoku është ai cili sadaka, është është i sinqert dhe i vërtetë me ty, thotë ç'që sa ç'që. O menjë këç, më spëtonë me ty, se ti mirë. E ti gëzohesh e kënaqesh se keni shok që po do të se keni mirë ai më ndodh kur nata. Prandaj prap Omer ibn Abdson radhiyallahu taala shumë simën e amson e qbur i madh. Një fytyrë në kodrë të kësaj që ka me këshillimin e ndërsa thot ajë fjela një orë. Rahimellahu braan aheda ilai ayubi. Allahu yamshuroft atyri që mja dhurat tlet dhemia. Për mëno kur dikush e ka këshilluar për të mirë dhe këtë këshillaj e ka përmbushur vetëten e ka konsideru Omer radhiyallahu taala si edi. Më jime ble di kujt, më ia bleni telefonin straight, më ia dallom saq zot, ne mujet të çë e përman, duj mua e përman, tra mua e përman, që jam ka bëj filon ne po. E para më do me atë më hundikush, oh vëllai, më ti se dom sa bakahia po. Tabo, aq rrugë të djathtë di kujt anëshëvot. Ma banti më këhiponet mua. Që rruga Omerit dhe rruga e Jun. Që ku ku dalloj këto. Ataj e ka thon Allahu shkoj, po shojë çikom që Allah shmendnat, alhamdulillah ka sekjen evoj njëri me përse jo të kenivojë shumë tas mundu vat atë jo meret u sa sa çu duhet me vërtet më u kujdes pa teatr me ekshillu edhe më spek dor kur madje edhe kur refuzon për spranan prapë me jetë mënyra të caktuara domon ko paskuar mënyra ndryshme pa u boi te për të bezedhur mirë po me mençuri me ursi me jet rrugçe e kshillon ve porosit ka pasmë të që në momentin saqton kur e kshillon ka qenë për shkak të ngarkum spranarave apo zorë dishka çis skaquptu mua nuk e kuptonesën pas një jove andaj ko pas ko uh, kshilloi ndor të familjes kshilloi të afërmit të tu kshilloi shumë të tu myrrat ndërshme në mos e bëj të fort por s'bam me kur i bezdes shumë me kon me kon ngarkesë nevon çetash kur vjen jo kështu ink po rapsë prap gjeni mesatorë as mos so e bëj të fort por as mos so e bëj inferior thosëse s'mund të korjo baje bohumesa bohumesatorë dhe në fundi çdo më vërtet ku ato të kësaj Gjallet madhështore është uh, Me Omerin, r.a. Të alanu, të ndërruhë dhëzër është edhe uh, Mësimi që sahabët në adhanë Për sakrificët Për sakrificët Nuk e kam pas let uh, Sahabët e për e nga mështë Me elë shumë e kënë me shku Me dine që për ta ka qenë edhe Shoshinje për njërë, edhe rrëthi për njërë Edhe mënyrë e jetisës komplete për njërë Në mëhon, meke sit kan jetuan nga trektia, dhe kan një shkatë trekti Në dërso a me dinë sit kan jetuan nga bujësia, kan mjell edhe kan punu me lë Paratë ashtë ketë ambien tjetër, hajt të kërë që shumësume mirë, nuk di me mirë kurqë Se meke së mjellë, ketë gurështë, atë as kan mjell meke, kan punu me, me, me turizm, kan punu me trekti, kan ketëtë dhe shkau konë Meke ka qenë metropali banku këto janë çfarë të normave me dinë funë praktikizëm dash para më në një qytet të më shku kur është më madh metropolit më më shku në një fshat që ska rrethona as, as as as nuk ka rrymë as nuk ka ujë as nuk problem është problemi më shku në një omëndete jemi omëshku tash po vonçi çdo kimë marrur shtëpi dhe çdo kimë rrodhë dhe kimë vdekam ska qenë lehtë mirë po ashi ka as në piaz hapve nuk është anku për citat në flet me kap medina thonë që ja roselë ndarëm këto po tas këm e pra e bëtë meu të mba nashtu këm për vërtëratën ose... në ansë të të të të të të që ne... ju në në idikun të të të të tëmbë Shkerët të të në nba denë në ansë Përam kënë le në është të të të të të padare essa'a të të të të të tëombë në kirë Këha të përke kër mund të të në këmë kë në khëndë në në rrej Gjë Sshat të nasty shë talking të të të të të duhet me shikone prioritete. A është teja sigurt, sigurt, a është hipoteti sigurt, ai i ti sigurt, a është i lirë, alhamdullah. Tiran pastaj klasuhen në bën ato. Andaj sakrifica ka qenë vërtet pjesë përbërëse e jetës së as sahabëve pejgamberit. Ka qenë edhe më së gjithë bu, sa atë kërkuat. Pak pa kurku, pak kurku kompenzim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pak kurku furr mbyë shpagimi për atë që kanë bërë. E vetme që kanë kërkuar ka qenë marrveshja çegamu apo kam bënë sasa. Ai ka thon, nëse ju më gani mu, Zoti jep xhenetin. Çka i kuj me garantuam. Mashum lugarda e kujt. Çka ti vjen alhamdulillah. Dhe kam pranuar këtë kurtë kësaj sakrifica, ne kështu kanë tuam. Prandaj, janë shkollë kam, kanë pasuri, madje kanë edhe standardet etike që kanë dhënë për më arritna sinë Allahu jëllahu ala. Fëta. E një ati argument të kësaj çese që është edhe shpërmbule e Omerit radhiyallahu anhu, që ka msimet shumë të cilat mund të përmenden për shëndet me kohën e transmetimit ko, ka, domthonë dobi mirë po un po mjoftu me këto që përmandoj lut Allah që ndëvara që zotit nam sal, Allah be disso, e na bën të më aqë të duhet me kuptu mashtrime të kurthat e drejtë të dëshma, që mos bëhemi viktimë edhe mos bëhemi të manipuluar apo në emër të telve të mëdha të bëhemi ne viktimë që dikush na manipulon diku na mashtron, andaj as mos të mashtrojmë kian, por as mos bëhemi të mashtruar. As mos lejtitim dikën, por as mos lej dikush të e diken, mirip, në dhe na lejtit. As mos të nënçmujm e injiron dikën, mirë po as mos të humb dikush të injiron më nënçmon. Kjo është ajo që kërkohet nga besimtarët, do gjithasht të, të jemi më të vërtetë më këmbkulës dhe të jemi më më insistuos për të arritur funde vetes tonë, funde më shpaltërafa. Në mënyrë të ndryshme, e jo që të bëjmë atë që noshta ndodh yora vetë të jetë, jetë pjesë përgjithmesë. Allah e shpëliv për veten zotëruit dhe ju dhashë thira beqati e mirësi në dunjën e ahirat, dendaj kem bashum sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimi khere